Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kafiran, tayyiban, mubarakan fiih Kama yuhiddu Rabbuna wa yardah Wa ashadu alla ilaha illallah wa hadahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kafiran ma ba'd Ahabati fil Allah, al-akhwa saudaraku dan saudariku rahimanya warahimah kum Allah. kita bacakan apa yang dijelaskan oleh mualaf warahimahullah berkaitan dengan hisab dan Dua hal yang secara Bahirnya Bertolak belakang Yaitu andai kata Kita tidak mempelajari Tentang Hadis-hadis Nabi Mungkin akan jadi problem bagi kita Berkaitan dengan Awal atau urusan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Ada hadis yang menyebutkan bahawa urusan yang pertama kali dihisab adalah masalah solat. Sementara hadis yang lain menyebutkan bahawa urusan yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Sebagaimana tadi telah kita bacakan bahwa kalau urusan yang pertama kali dihisab masalah sholat adalah apa? Hukukullah. Hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Di antara sekian banyak hak Allah, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh manusia. adalah beribadah kepada Allah berupa salat. Adapun yang berkaitan dengan bahawa urusan yang pertama kali akan ditetapkan diputuskan oleh Allah masalah darah adalah hukukun nas. Hal yang berkaitan dengan hak manusia sesama. Kemudian di sana ada hadis yang dikeluarkan Oleh Imam Abu Dawud Dari sahabat Abu Hurairah Imam Abu Dawud menyebutkan dalam kitab Sunan Abi Dawud Babun Kullu salatin Layatim muha sahibuha Bab, tidaklah setiap sholat yang pelakunya itu tidak menyempurnakan dengan sesempurna mungkin Kita mengenal bahawa sholat eh, Seandainya kita melihat kita menyempurnakan rukun-rukunnya Wajib-wajibnya Sunnah-sunnahnya maka bisa saja di sana ada kekurangan berkaitan dengan apa? kehusyuan berkaitan mungkin dengan ketumakninahan jadi yang namanya seorang setiap kali melakukan sholat barakulafikum tentunya ada hal-hal yang membuat nilai-nilai yang di situ sholatnya tidak sempurna maka dalam hal ini Nabi SAW menyebutkan seperti yang dikatakan Abu Dawud, Bab, yang menyebutkan bahawa setiap salat yang pelakunya itu tidak melakukan dengan sempurna. Maka Baraklafikum tutammu min tatawuh akan disempurnakan dengan salat-salat sunah yang dikerjakan. Salat wajib lima waktu yang dikerjakan oleh seorang hamba manakala di situ terjadi ketidaksempurnaan maka tatawuh salat sunnah yang menghiasi apakah yang di situ diistilahkan dengan Kabliyah maupun baadiah dan lebih akrab dengan rawatib yang dikerjakan sebelum maupun sesudah solat fardu seperti setelah maghrib, setelah isya atau kablah maghrib atau qabla bohor ba'da bohor, farakah wafikum kablah solatul fajar itulah yang akan menggenapi yang akan melengkapi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada seorang manakala mengerjakan salat fardu. Faqala alaihi ssalām inna awwala mā yuḥāsabu an-nāsu yawmal qiyāmah min Kata beliau alaihi ssalām bahwa sesungguhnya urusan yang pertama kali pada manusia itu akan dihisap pada hari kiamat ialah as-salatu. Urusan perkara pertama dari amal perbuatan yang dikerjakan manusia. Yang akan dihisap. Yang akan ditunjukkan oleh Allah. Dan itu akan dinilai oleh Allah Azza wa Ialah perihal salatnya. Kala yakul Rabbuna lima la Kemudian, Allah Azza wa Jal berkata kepada para malaikatnya. Ungduru fi salati abdi. Lihatlah bagaimana tentang solatnya hambaku. Lihatlah bagaimana solatnya hambaku. Atam maha. Apakah dia sempurnakan? Amna kosoha? Apakah ada kekurangan? Lihatlah pada solat-solat hambaku. Apakah dia sempurnakan solatnya, ataukah di sana ada kekurangannya? Bermakna tidak sempurna dia jalankan. Faingka nata matan. Seandainya seorang hamba dalam melakukan sholat itu sempurna, Kutibat ta'amatan akan dicatat sebagai sholat yang sempurna pula. Barang siapa yang sholatnya sempurna akan dicatat menjadi seorang yang sempurna sholatnya. Wa inkana intaqasa minha. Seandainya ada kekurangan, fa-barak fikum Kala ungguro, lihatlah ada abdi min tatuwain. Lihatlah pada hambaku dari solat solat sunnahnya. Lihatlah dari hambaku pada solat solat sunnahnya. Faingka nalah huta tahuon kalau padanya itu ada solat sunnah, kala atimu abdi sempurnakan tentang hamba-hambaku berkaitan dengan solat solat sunnahnya. Fabarak rafikum Sehingga seorang hamba Tidaklah menjadi Perkara yang Sepantasnya Apabila dalam Keseharian itu apa, Meremehkan Dan Menyanyakan waktu Dalam perihal apa, menghiasi Salat fardu dengan Salat sunnah Kita beralih kepada pasal berikutnya qala wal mizan lahu kafatan wal Adapun pasal berikutnya ialah masalah mizan timbangan Yang pada timbangan barqatikum lahu kafatan punya neraca atau dikatakan dua daun timbangan dan lisan tuzanu bil amal timbangan itu akan menimbang amal-amal perbuatan manusia dalam surat al muminun ayat yang ke-102 dan berikutnya Qala Tabarak wa Taala Faman thaqulat mawazinuh Barang siapa yang timbangannya itu berat tentunya apa? Amal. Barang siapa yang timbangan, amalannya berat. Fa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh Namun barang siapa yang ringan timbangannya faulaikal ladina khasiru anfusahum mereka orang-orang yang membuat melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri mereka orang-orang yang barakwakikum dalam perbuatannya merugikan diri sendiri dan kebanyakan manusia Sesungguhnya dalam kehidupannya Banyak tindakan-tindakan Yang berujung kepada Merugikan apa? diri Sendiri Orang-orang yang dikatakan Ringan timbangannya Yaitu timbangan amalannya Mereka-mereka yang dikatakan Khosiru anfusahum Barak di mana tempatnya Fi jahannama khalidun Mereka itu tempatnya di Jahannam dan kekal di dalamnya. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Rahimahullah dalam syarahnya. Qal rahimahullah al-mawazin. Al-mawazin jam'u mizan. Yang namanya timbangan mawazin itu jamak daripada mizan. Wa huwa lughatan Ma tuqaddar bihil asya'u khifatan wa suqla Adapun secara bahasa Yang dimaksud dengan timbangan Ialah alat Sesuatu yang dipakai mengukur Sesuatu Yang Dapat diukur Baik khifah Atau suqla Dia itu ringan atau berat Dia itu ringan atau berat Adapun syarahan, adapun ababila dilihat dari sisi syariat, yang namanya timbangan ialah ما يبأه الله يوم القيامة apa yang Allah Azza Wajalla letakkan pada hari kiamat لِوَزْنِ أَعْمَالِ الْإِبْدَاتِ yaitu timbangan yang dipakai untuk mengukur, menimbang amal perbuatan manusia. Wakadalah al-Qur'an, al-kitab, wassunnah, wajima ussala, dan yang menunjukkan bahawa amal, perbuatan itu akan ditimbang pada hari kiamat adalah al-Qur'an. Yang kedua sunnah. Yang ketiga ijma para ulama salaf. Kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Tamantha kulat mawazinuh. Barang siapa yang timbangannya itu berat. Tentunya kembali kepada. Ialah. Timbangan amalan. humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan beruntung. Wa man khafat mawazinuh. Tetapi kalau orang itu ringan timbangannya. Fa'ula'ikahu. Alladina khasiru anfuslahum. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yaitu membuat dirinya sendiri yang merugi fi jahannama khalidun dan di dalam jahannam mereka adalah orang-orang yang kekal demikian pula barakallahu fikum dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa taala yaitu pada al-anbiya qala wa tadau almawazin alqisat akan diletakkan ditempatkan mawazin yang qis yaitu yang adil yang tidak akan bisa luput dari satu apapun liyaumil qiyamah pada hari kiamat fala nafsun syai'a setiap masing-masing jiwa tidak ada yang dibolini tidak ada yang di kurangi dalam hal timbangannya wa in kana habbati min khardal walaupun berat yang ada itu Allah azza wajal misalkan meskipun hanya seberat biji sawi tetap akan ditimbang tetap akan ditimbang ataina biha akan kami datangkan yaitu tetap akan ditimbang wa kafabina hasibin dan cukuplah Allah azza wajalla yang akan menghitung atas amal perbuatan manusia wa qala an nabiyyu dan nabi sallallahu alaihi dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih Kala alihi sattwasallam kalimatan Dua kalimat Habibatani Ilarrahman Dua kalimat yang sangat dicintai Allah Khafifatani Alalisan ringan Jika diucapkan Dua kalimat Itu sangat dicintai Allah Kalau diucapkan ringan Kemudian Nabi mengatakan Taqilatani filmizan Tetapi berat jika ditimbang Kalimat itu Berat jika ditimbang. yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Dua kalimat ini yang Nabi katakan pengucapannya ringan sangat dicintai Allah azza wajalla, tetapi memiliki timbangan yang berat. Kalau ajma'u salaf ada subuti dhalik dan para ulama salaf sepakat berkaitan dengan ditetapkannya dan adanya daripada al-mizan. Wahyu mizan yang hakiki lahuh kafatan, lihat Hadith Abdullah bin Amr bin As, dan itu mizan yang dikatakan hakiki, betulan lahuh kafatan yang punya dua raja daun timbangan, ada daun timbangan yaitu dua. Di hadithi Abdillah bin Amr bin As, berdasarkan hadith Abdillah bin, bin Amr bin As, Anin Nabi Sallallahu Alaihi s.a.w. Di sahibi Al-Bitaqah. Kita mengenal tentang kisah hadith Bitaqah. Iaitu seorang yang hanya punya satu kartu. Disebutkan bahawa ketika didatang dan dibangkatkan pada di kiamat orang tersebut ketika dihadapkan kepada Allah Azza wa sudah dalam kondisi apa putus asa yang tidak mungkin merasa pada dirinya itu ada suatu kebaikan merasa bahwa tidak ada pada dirinya suatu kebaikan apapun yang dikenal dengan istilah hadis bitaqah qala fatuba asijillat fi kifatin fatuba asijillat fi kiffatin. maka Diletakkan sekian Banyak lembaran catatan Catatan berupa keburukan Di sebagian dewa dikatakan Barakulafikum Pada orang tadi Indahu ee, Tisun wa tisuna si jillat 99 apa? Catatan lembaran Wa kullu si jillin Dan setiap catatan lembaran tadi apa? Madal basor Seluas apa? Sejauh mata memandang Kemudian diletakkan pada kifah, Iaitu pada apa? Neraca. Pada timbangan. Salah satu anak timbangan atau daun timbangan. Wal bitaqatu fi kiffah. Kita mengenal timbangan punya apa? Dua daun timbangan. Satu diletakkan yang isinya berupa catatan buruk. Satunya ialah bitaqah. Yang dikatakan tertuliskan kalimat la ilaha illallah. Wal hadithu rawahu tirmidhi. Wap numaja kala Albania istnadus Sahi ini menunjukkan bahwa hakiki timbangannya hakiki. Ehtalah ulama hal hua mizanun wahid au muta'adidun hanya yang para ulama Berbeda pendapat ini yang diistilahkan bahwa para ulama sepakat sepakat bahwa mizan timbangan itu merupakan perkara yang hakiki dan adat kelak di hari kiamat yaitu timbangan yang dipakai menimbang amal. Siapa yang mengingkari bisa kufur. Ini yang dikatakan aslu. Bahkan dikatakan apa? Aslun fitauhid. Pokok inti dalam tauhid. Lalu kenapa para ulama berdiskusi dalam masalah tauhid, masalah akidah? Bukankah akidah masalah aslun, masalah penting, masalah pokok kan begitu ya? Ini yang dikatakan para ulama bahwa dalam perkara akidah itu ada aslun wa furu'. Ada aslun dan ada furu'. Ada perkara inti, ada perkara cabang. Intinya ialah masalah apa? Mizan. Perdebatannya para ulama apakah mizan itu untuk menimbang semua amal yang ada pada manusia ataukah masing-masing ada mizan? Itu yang berselisih para ulama. Dipahami ya? Karenanya, Barakulafikum, kalau ada pertanyaan, mungkinkah para ulama berselisih dalam masalah prinsip? Naam. Barakulafikum, tetapi bukan masalah prinsip bermakna, adakah mizan atau tidak. Sepakat dalam bab itu. Baik. Contoh yang lain. Contoh yang lain, para ulama sepakat. Yaitu pembahasan yang sudah pernah kita lewati berkaitan dengan apa? Ru'yatul mu'minin rabbahum. Orang-orang mukmin akan melihat Allah Azza wa Jal. Kapan? Pada hari kiamat. Para ulama berselisih pendapat. Apakah Nabi SAW melihat Allah di dunia? Apakah tidak? Itu namanya apa? Furu' u. Furu' u. Min furu'i Cabang masalah dalam pembahasan ru'yatullah adalah perselisian para ulama. Hal an-nabi yara rabbahu fid dunyaa. Apakah Nabi melihat Allah di dunia? Ini yang dikatakan berselisih para ulama' padanya. Dan itu boleh atau terjadi. Dan tidak sampai para kualaikum seorang dikatakan keluar dari apa? Daerah, halus sunnah bahkan dikatakan keluar dari Islam. Karena terjadi perbedaan pendapat. Tetapi kalau seorang mengingkari. Mengingkari bahwa Allah. Allah azza atau orang mukmin tidak akan melihat Allah azza wajalla, tidak di dunia dan juga tidak di akhirat. Maka apa? Ini bisa mengeluarkan dari daerah sunnah bahkan bisa jatuh kepada kekufuran. Karena perihal ru'yatullah, melihat Allah, orang-orang mukmin lihat Allah itu perkara yang sabit, hal yang ditetapkan oleh apa? Quran, sunnah dan juga kesepakatan para ulama. Kita kembali kepada uh, barakallahu alaikum. Perihal, apakah mizan itu wahid atau muta'adjid? Timbangan ini satu atau banyak. Kalau ba'aduhum muta'adjidun bihasabi al-ifn, awil afrat, awil amal, atau, alafkan, bihasabi al-umam, ya, bukan ismin. Bihasabi al-umam, awil afrat, awil amal, di antara ulam yang terpeluruan, inilah majmuan para ulama ada yang berpendapat, sebagian berpendapat bahawa yang namanya mizan itu beragam, bermacam-macam, berdasarkan umat, jumlah umat, atau individu orang, atau berdasarkan amal perbuatan karena barakawfikum dalam Al-Qur'an itu tidaklah datang kecuali dikatakan majmuan, jumlah, berjumlah. Wa amma ifraduhu fil hadis bi'tibari al-jins. Adapun kalau datang bahawa dalam hadis itu satu timbangan seperti tadi pada hadis eh sahibu al bitaqah yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Ash Berkaitan dengan jenis. Berkaitan dengan apa? Jenis. Wa qala Sebagian berpendapat. Huwa mizanun wahid. Ada yang berpendapat timbangan itu hanya satu. Timbangan itu hanya satu. Li'annahu barakawafikum warada fil hadis mufradan. Karena datang dalam hadis Hanya tunggal. Wa amma jam'uhu fil quran bi'tibari. Al mawzun. Adapun kalau Al Quran menyebutkan mawazin, mawazin bil kes yang dikatakan barakalafikum uh, tentang uh, ayat yang sudah pergi kita baca kan mawazin al kes itu yang ditimbang. Yang dimaksud ialah kalau berkaitan dengan jama, datangnya jama, ialah yang dimaksud jika ditinjau dengan al mawzun sesuatu yang ditimbang waqila al-amrain muhtamalun wallahu alam dan kata Syekh rahimahullah apakah dikatakan timbangannya satu adapun yang ditimbang banyak hadis datang menyebutkan satu adapun Quran menyebutkan banyak berarti yang ditimbang atau sebaliknya ketika datang di situ quran menyebutkan banyak al-mawazin banyak maka masing-masing ada timbangannya berdasarkan amal perbuatan individu dan juga berdasarkan umat, berdasarkan umat. Kedua, penafsiran itu penafsiran yang benar, penafsiran yang apa dikatakan, bisa dianggap dan tidak ada kekeliruan, tidak ada kekeliruan padanya, dan juga tidak bertolak belakang, dan juga tidak bertolak belakang. Kalau walaupun yuzanul amal lidzohil ayah as sabiqah Wal hadis بعدها adapun amal yang ditimbang itu berdasarkan zahir ayat dan juga hadis yang datang setelahnya waqila eh uh, so'ah sahabat na'am so'ahif sahā'if gitu ya yaitu jamak daripada suhuf sahā'if al-'amal catatan-catatan suhuf catatan-catatan amal. Jadi ada yang mengatakan bahawa yuzan al-amal yang ditimbang amalannya, yang ditimbang amalannya sesuai dengan dua her ayat dan hadis. Wakila ada yang mengatakan ialah lembaran amalannya, catatan amalannya. Di hadis sahibi al bitaqah berdasarkan hadis apa? Hadis Abdullah bin Amr bin As bahawa pada hadis Bitaqah yang ditimbang apa? Catatannya. Sijillah catatannya. Waqilah al amin nafsu. Ada yang berpendapat yang ditimbang ialah orangnya. Orangnya. Orang yang beramal. Jadi ada yang mengatakan yang ditimbang amalannya. Berdasarkan ayat dan hadis. Ada yang berpendapat bahawa yang ditimbang itu catatannya, lembarannya. Sehaif, yaitu lembaran-lembaran yang dipakai untuk mencatat. Kita mengenal bahawa uh, malaikat diutusin Allah Azza wa Jalabah mencatat semua amalan. Yang ketiga dikatakan apa? Al-amil, nafsu. Pelaku yang beramal itu sendiri. Di hadis Abi Hurairah. Adapun kalau yang ditimbang itu adalah pelaku berdasarkan hadis Nabi Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Innahu layati arrajulu al-'azim as-samin. Datang pada kiamat seorang yang besar yang gemuk Datang orang yang besar dan gemuk. Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. La yazinu innallah janaha ba'udatin. Kalau ditimbang. Tidak sebanding. Tidak seberapa dengan beratnya apa? Sayap nyamuk. Orang yang gemuk tadi dikatakan. Jika ditimbang. Tidak seberapa beratnya jika dibanding dengan apa? Apa? Sayap nyamuk. Tentunya apa? Ini yang ditimbang yaitu amil nafsu. Al-amil nafsu ditimbang. Tetapi timbangan dia beratnya tidaklah seberat perkawfikum hanya yaitu seberat daripada uh, sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Iqra'u kemudian Nabi SAW memerintahkan bacalah. Fala tuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Fala tuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dan barakawafikum pada kiamat mereka itu tidaklah ada sisi beratnya. Tidak ada sisi beratnya di sisi Allah subhanahu wa taala." Hadis muttafaqun alaih. Kala wa jama'a ba'd ulama Para ulama sebagian ada yang menggabungkan baina hadin nusus antara naskah-naskah yang mengatakan yang ditimbang apa tadi amalannya. Ada yang mengatakan yang ditimbang adalah apa? catatannya, lembarannya. Ada yang mengatakan yang ditimbang orangnya. Digabungkan naskah-naskah yang ada bi anna yuzan semua ditimbang ada yang mengatakan dari semua dari tadi semua ditimbang amalan dia catatannya dan juga dia nya orangnya itu sebagian berkata demikian jadi semua ditimbang aw anna al wazn haqiqatun al masa'id atau masalah itu, atau yang dikatakan bahawa hakikat daripada timbangan ialah suhuf tadi. Wahai itu dari sisi anna tazkul wa taqifu bhasabil amal kalau berakal fikum yang dimaksud ialah catatan lembaran bagaimana karena ababilah yang ditimbang itu catatan dialah yang berat dan dia pula yang ringan berdasarkan bihasabil amal almaktuba berdasarkan amal perbuatan yang tertulis pada lembaran itu ada yang mengatakan bahwa amal ditimbang badannya juga kemudian catatannya juga ada pula yang mengatakan bahwa walaupun ayat hadis menyebutkan orangnya ditimbang amalnya ditimbang Demikian pula uh, suhuf, yaitu lembaran lembaran catatan ditimbang, maka dikatakan hakikatnya, hakikat daripada seorang ketika dia menjadi orang apakah kurus, apakah berat. Apakah dikatakan berat timbangan badannya atau ringan. Demikian pula amalannya itu tertuang pada apa? Pada catatan yang menjadi berat dan ringan ialah segala yang tertulis pada apa catatan lembaran tadi pada tawfikum itu yang dikatakan sural waznu ka'annahu lil a'mal sehingga wazn yaitu timbangan apakah menjadi berat atau ringan pada lembaran-lembaran tadi sebagai gambaran bahwa dia seperti amal perbuatan manusia wa amma waznu sahibi al-amal, adapun timbangan berat timbangan pelaku amalan fal muraddihi qadruhu wa hurmatuh yaitu kadar dan kehormatan dia kadar dan kehormatannya kalau dimaknakan bahawa berkaitan dengan masalah setiap masing-masing akan ditimbang yang dimaksud ialah apakah dia orang yang dikatakan uh, terhormat atau kadidah wahada jamu hasanin wallahu alam dan ini penggabungan yang bagus kata beliau rahimahullahu taala bisa dipahami jadi kesimpulan Syekhul Rahimahullah ada yang mengatakan, ada yang mengatakan berdasarkan ayat maupun hadis. Kalau ayat hadis ada yang mengatakan ditimbang amal, ditimbang pula suhuf catatan, ditimbang pula badannya, maka bagaimana? digabungkan semua ditimbang, semua ditimbang. Adapun Barakalatikum, kalau yang mengatakan bahwa eh, tidak eh, semua, tetapi dikatakan bahwa al-waznu Timbangan itu pada hakikatnya ialah pada sohovnya tadi yang di dalamnya berupa catatan atau tulisan amal sehingga di situ menjadi satu gambaran bahawa dengan catatan-catatan yang tertulis pada lembaran tadi kemudian ditimbang seolah-olah itu sebagai gambaran amal perbuatan manusia. Adapun barakah fikum mengenai hal yang memberitakan bahwa badan yaitu hadis yang menyatakan bahwa ada orang yang gemuk ditimbang bahwa beratnya tidaklah seberat atau tidaklah e, berkatifu menandingi menyamai kecolihannya beratnya sayapnya di sisi Allah itu berkaitan dengan kadar manusia kadar apa manusia itu penggabungan yang kata Syekhul rahimahullah satu penggabungan yang bagus Suma kala Rahimahullah Nasru al-mawazin Atau dawawin Nasru al-dawawin Poin yang berikutnya ialah <coughs> Disebarnya Catatan-catatan Nasru al-dawawin Qala an nashru lughatan yang dimaksud dengan an nashru lughatan fathul kitab an nashru itu membuka kitab membuka kitab atau basu syai atau -bas atau menyebarkan sesuatu atau menyebarkan sesuatu syar'an Secara syariat, idharu sohaif al-amal. ditampakkannya lembaran-lembaran catatan. Diperlihatkan. Diperlihatkan, ditampakkannya sohaif al-amal. Yawm al-qiyamah. Watauzi'uha. Dan dibagi-bagikan ke setiap orang. Itu namanya apa? Nasru'ad-dawawin. Nasru'ad-dawawin. Wadawawin, Jamu diwan. Adapun dawawin, Jamak daripada diwan. Ad-diwan, huwa lugatan al-kitab, yuhsafihi al-junudu wa nahuhum. Asal daripada dawawin, diwan, adalah kitab. Kitab, yang yuhsafihi aljunudu wa nahuhum yang dipakai untuk menghitung jumlah pasukan untuk mengabsen jumlah pasukan itu namanya diwan disimpan catatan menyimpan jumlah para pasukan atau yang lainnya itu disebut dengan apa diwan wa syar'an adapun secara syariat astahaif alati ohsiyat fiha al'amal qala secara syariat yang dimaksud dengan diwan ialah sahifah lembaran yang di dalamnya terjaga tertulis tentunya terjaga tertulis amal jadi ada di sana lembaran yang dipakai untuk menjaga sesuatu. Dalam hal ini adalah menjaga keabadian daripada amalan. Allati katabahal malaikatu 'alal 'amil yang telah ditulis oleh para malaikat atas perbuatan manusia. Itu namanya diwan. Namanya diwan. Jadi lembaran-lembaran yang dipakai untuk menulis para malaikat. Di dalamnya ada catatan-catatan perbuatan manusia. Namanya apa? Diwan. Namanya diwan. Fannasyrudawawin. Yang dimaksud dengan nasyrudawawin. Yang namanya nasyrud dibukanya. Disebarnya. Ialah idharu sohaif al-amal yawmal qiyamah. Ditampakkannya catatan tadi. Diwan-diwan tadi ditampakkan. Diperlihatkan. Pada kiamat. Fata tayara ila al-ayman wa syama'il. Diberikan. Pertebaran. Pertebaran ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi. Sohaif tadi. Dawawin tadi. Yang apa menyimpan catatan manusia. Akan disebar ditampakkan disebar dan peterbangan peterbaran peterbangan ke arah kanan dan ke arah kiri bahuwasabitun bilkitabi wasunnah wa ijma'il ummah dan kejadian ini ditetapkan oleh Quran oleh sunnah dan juga ijma oleh Quran sunnah dan ijma adapun dari Al-Quran adapun dari Al-Quran dalam al-insyikah Dalam al-insyikah Ayat yang ketujuh, ketujuh dan selasnya, setelahnya Setelahnya Qalaallahu tabaraka wa ta'ala Fa'amma man utiyah kitabahu biyaminih Fa'amma man utiyah kitabahu biyaminih Barang siapa yang diwannya Catatannya, kitabnya Utiyah, didatangkan Kitabnya, catatannya, diwannya Biyaminih Dengan apa? Tangan kanannya Fasoufa yuhasabu hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang ringan. Wayang kalibu ilah ahlihi masrurah dan dia akan kembali kepada orang-orang yang beriman yang bersamanya dalam kondisi apa? Senang, gembira, telah mendapatkan apa? diwan, catatan, catatan amal perbuatan yang dulu waktu hidup di dunia, ternyata dia terima dengan tangan kanannya. Dari sisi kanannya. Maka dia kembali ila ahlihi kepada orang-orang mukmin Dalam kondisi apa? Masrura. Wa ya, amman utia kitabahu wara'abaharih. Yang nanti mungkin akan ada lafad. Bia shimaleh. Ada pula wara'abaharih. Dua hal. Orang kafir, para kawafikum, mereka itu diberikan melalui belakang punggungnya dan juga melalui sebelah kirinya. Wa amman utiya kitabahu wara adhrih adapun orang-orang yang didatangkan diwannya catatannya lembaran lembarannya itu dari belakang punggungnya fastau fa dia akan berteriak dikatakan subura celakalah kami wa yasla saira dan mereka dilemparkan ke neraka yang dikatakan menyala-nyala yang dimaksudilah neraka Ayat yang lain dikatakan pada al-haqah. Pada al-haqah. Wa amma man utia kitabahu bishimalih. Wa amma man utia kitabahu bishimalih. Siapa yang ditentangkan catatannya itu para pada arah sisi kirinya. Fayakulu ya laytani lam utakitabiyah. Andai kata kitab ini tidak saya terima. Andai kata catatan ini saya tidak melihatnya, saya tidak menerimanya. Qala wa Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-Nabiy sallallahu alaihi wa alihi dari Aisyah bawa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam hal tadhkuruna <tuh> <Ahlikum. tuh> Kata Aisyah apakah kamu ingat kepada keluargamu apakah kamu akan ingat kepada keluargamu Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjawab, "Apa? Di tiga tempat? Adapun ketika manusia dihadapkan di tiga keadaan, tiga tempat, tiga keadaan, tiga tempat, kalayat kuru ahadun ahada, tidak ada seorang pun yang ingat kepada siapapun. Ada tiga keadaan." Seorang, kata Nabi, tidak ingat dengan siapapun. La yadhkuru ahadun ahada. Kala indal mizan. Saat, barakah fikum manusia apa? Dihisab, ditimbang. Itu kondisi yang pertama. Indal mizan. Hatta ya'lama. Sampai seorang tahu. Aya kifu mizanuhu am yasqul Apakah timbangan amal tadi bagi dia berat atau ringan Di situ orang tidak ingat dengan siapapun kecuali dirinya sampai mendapatkan jawaban sampai mendapatkan jawaban apakah dia termasuk apa fa amman saqala mawazinuhu wa amman khaffata mawazinuhu setelah diputuskan baru kemudian wa inda tataayara saat ditebarkan as-suhuf yaitu tadi apa dawawin hingga ya'lamu ayna kitabah sampai tahu di manakah jatuhnya kitab itu ketika bertebaran Ttayara as-suhuf, dawawin Diwan-diwan, catatan-catatan, lembaran-lembaran yang berisi catatan manusia itu bertebaran sampai tiap-tiap memastikan Kemana jatuhnya? Kemana jatuhnya? Fiyamini aw fishimalih am waraa dhahrihi. Fiyamini am shimalihi am waraa dhahrihi. Apakah jatuhnya? ke arah kanan dia ataukah ke arah barakah wafiikum kirinya ataukah di balik punggung dia yang ketiga wa indas sirat wa inda as sirat saat seorang melintasi sirat ida wubian bayna dhahranai jahannam ketika sirat telah diletakkan antara dua bibir neraka ketika sirat telah diletakkan. Dibentangkan antara dua bibir neraka. Hatta ya juzah. Sampai seorang itu melintasinya. Sampai seorang melintasinya. Ruahu Abu Dawud wal hakim. Wa kalasahihun ala syartihim. Wa ajmal muslimun ala subuti dhalik. Dan para ulama sepakat. Atas. Barakulatikum. Bahwa dawwin. Itu sesuatu thabit. Betebaran. Barakulatikum. Barakulatikum. Ketika baterbaran di situlah waktu-waktu yang dimana manusia menunggu. Apakah jatuh di tangan kanannya? Apakah jatuh di tangan kirinya? Apakah jatuh dia balik punggungnya? Qala summa sifatu akhl kita, sifat bagaimana pengambilan kita. Al-mu'min ya kita bahu biam ini. Adapun orang mukmin akan mengambil. Dia menerima kita tadi dengan tangan dengan kanannya. وَيَفْرَحُوا وَيَسْتَبْشِرُوا Dan dia bahagia, dia senang. وَيَقُولْ هَا أُمْ إِقْرَأُوا كِتَابِيَهُ Inilah kitab. Bacalah dia. Ambillah dia dan bacalah dia. فَبَرَكَوْا فِيكُمْ Itu sifat orang-orang yang dikatakan mukmin, Manakala mereka eh, mendapati Allah perintahkan, "Haum, ambil iqra'u kitabiyah. Bacalah catatan-catatan yang ada padanya." Wal kafir ya'khud bi shimali aw oh min wara'i dhahrih. Adapun orang kafir dia akan mengambil dengan tangan kirinya atau di balik punggungnya, "Fayad'u bil wail was-subur." Dan dia akan berteriak dengan suara yang menyuarakan dengan kecelakaan. <tuh> fabaraka wa fiikum wa ya laitani uta kitabiya andi kata aku tidak mengambilnya andi kata tidak diberikan kepadaku andi kata tidak diberikan kepadaku wa adri ma dan aku tidak tahu tentang apa yang di dalamnya yaitu hisab yang ada badannya Sangking apa Sangking ketakutannya tatkala melihat bahwa kitab itu jatuh dan dia terima di tangan atau dengan tangan kiri atau di balik punggungnya. Sumaqala walinabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah dan bagi nabi kita Muhammad sallallahu wasallam ada haud pada kiamat mauhu ashaddu bayawan minal laban warna putih airnya lebih putih lebih putih ketimbang putihnya susu Wa min al asal Rasa manisnya lebih manis Masamadu Wa e, abarikuhu Jumlah cangkir-cangkir Cawan-cawannya adadu Nujumis sama Sejumlah pintang-pintang yang ada di langit Man syariba minhu Syurbatan Siapa yang sekali minum satu kali, satu kali tegukan Lam yazma ba'daha abadan Tidak akan haus selama-lamanya semua rahimahullah dalam syarahnya al haudhu mungkin pada sebagian nuskha itu ada yang terjadi diputar balikkan tentang syafaat wallahu alam nuskha yang ada pada saya tentunya pengurutan karena syafaat itu jatuhnya nanti jadi muallif barakallahu mengurutkan sesuai dengan apa runtutan runtutan yang berkaitan dengan mizan kemudian nasrul jawawin Kemudian syafaah apa haudun nabi kemudian sirat kemudian sirat. Baik <coughs> e, kita ambil satu poin al haudu qala, rahimahullah al haudu telaga al haudu logatun haud serbahasa ya lah. Al ...aljam'u... ...mengumpulkan... ...mengumpulkan, menampung... ...mengumpulkan... ...yukalu... ...hawal ma'u... ...yahuduhu... ...ida jama'ahu... ...hawal ma'u... ...ma'u itu berupa ha'ud... ...kalau dia berkumpul, tertampung... ...wayutlap... ...ala mujtama' ilma'u... ...dan dipakai secara mutlak... ...yaitu ketika tempat... ...berkumpul padanya... Air. Namanya apa? Telaga atau danau. Kan begitu ya. Berkumpulnya air, maka dikatakan Al-Hawlu. Bahkan boleh. Ya. Boleh kita mengatakan misalnya, walaupun itu tidak umum, yaitu perkara yang bukan lumrah. Misalnya kita punya apa istilahnya? E, sisa tanah di belakang. Ya. Karena kalau mau dikatakan pekarangan sisanya kan kecil ya. Pekarangan itu kan luas ya. Jadi punya sisa halaman di belakang, kita gali. Kita gali. Kemudian hujan menampung air. Boleh kita katakan apa? Al-Hawlu. Itu Haw. Tapi tidak boleh kita katakan apa? Danau atau telaga. Kan begitu ya. Iya. Nanti orang akan. Ngomong, Mana telaganya? Ya ini. Sekecil itu. semangkok itu. Telaganya. Siapa yang merenangkan begitu? Soed. Al-Hawlu adalah. Majma. Air berkumpul. Datang dari berbagai macam tempat. Kemudian apa? Berkumpul itu namanya apa? Hauz, namanya Hauz. Sumaqala syar'an adapun syar'an Hauzul Ma' annazil min al-Kautsar fi 'arasatil qiyamah lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu telaga air yang turunnya dari Al-Kautsar. Dari Al-Kautsar pada hari kiamat Kelak hanya khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi alihi wa wasallam alihi al wa dalal alaihi as-sunnah al-mutawatirah wa ijma alaihi ahlus al sunnah adapun yang menyatakan bahwa haudh itu sesuatu yang tetap beritanya adalah sunnah nabi dan juga sepakat para ulama qala an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inni faratukun 'ala al Kata Nabi aku mendahului kalian. Aku mendahului kalian dalam mendatangi haud. Hadis muttafaqun alain. Muttafaqun alain. Kalau wa'jma' as-salaf, al-sunnah 'ala tsubutih. Dan para ulama sepakat tentang ditetapkannya haud ini. Waqad angkara al-mu'tazilah tsubutal haud. Adapun mu'tazilah mengingkari tentang keberadaan haud, tentang keberadaan haud Wanarudhu alaihim bi amrain jawapan bantahan kepada maktabzila yang mereka mencari hawdun Nabi pertama al hadis ulwariah atau mutawatirah an ar rasuli sallallahu alaihi wasallam para ulama menyebutkan termasuk salah satu hadis yang mutawatir hadis yang sumbernya bukan hanya dari satu sahabat ialah hadis al hawd hadis al hawd kemudian yang kedua ijma ahlu sunnah ala dalik Setakat para ulama atas hal itu. Semakala sifat haut, sifat haut, sifatnya tuluhu syahrun, wa'uruhu syahrun. Jadi panjang dan lebarnya. Berarti apa? Huh? Luas kan gitu. <laughs> panjang dan lebarnya tuluhu wa'uruhu. Berarti apa? Luasnya. Dikatakan syahrun, perjalanan manusia selama sebulan. Jadi, kalau diukur panjang dan lebarnya, itu perjalanan satu bulan. Wazawayah, sisi-sisinya, sudut-sudutnya, sawak, sama, tidak ada apa? Mencongnya tidak ada lebih dan kurangnya Sama persis satu bulan Perjalanan manusia Wa aniatuh Kanujumis sama Jumlah cangkir cawan Yang disiapkan Untuk dipakai minum Itu sejumlah Seperti Jumlah Bintang-bintang yang ada di langit Bisa menghitung? Tentunya kan tidak wamauhu adapun sifat airnya abyad sangat jernih dan putih minal laban ketimbang putihnya warna susu manisnya wa ahla minal asal bau wanginya wa athyabu min rihil misk ketimbang bau wangi misik fihi mizaban ada dua mizab mizab ini talang Makanya kalau dikatakan barakallahu eh, di Ka'bah Ka'bah itu kan atap atapnya kan tidak beratap seperti kita begini ya. Tapi isanya mungkin kayak dak begitu. Itu nanti ada mizab, talang untuk buangan air. Namanya mizab. Fihi mizan, ada dua talang. Ya muddan minal jannah yang jika diurut itu berasal dari surga. Dari jannah. Talang tadi berasal dari jannah. Ahaduhuma minadahat satu talang terbuat dari emas wasani min febba dan yang kedua dari perak. Subhanallah. Ini kalau terjadi di tempat kita ya sudah enggak panjang kan begitu ya. Kita buat talang penampungan hujan supaya semua tertumpu keluar. Jangankan mungkin perak ya, yang lebih rendah daripada itulah kan begitu ya. Nah, begitu indahnya dalam apa? Haudun Nabi. talang yang terbuat satu dari emas satu dari perak. Semakala jadi duhul mu'minun. orang-orang mukmin mendatangi min ummati Muhammadin sallallahu anhi wasallam dari ummat Muhammad sallallam. Orang yang minum minum minum minum minum minum minum Bagdah abada siapa yang minum satu kali tegukan dia tidak akan haus selama lamanya. Wa kunuha adatabi tun fistrohihain au ahadihima dan ini riwayat yang ada pada kitab Sahih Bukhari maupun Muslim ataupun salah satunya. Wahua mau judulan dan sekarang sudah ada dan sekarang sudah ada di kaulihi soslam. Wah ini, wala'la anduru ilahauzilan. Berdasarkan hadis Nabi Sallam yang beliau katakan dalam riwayat Bukhari. Demi Allah, aku sungguh telah melihat hauzi telagaku sekarang. Rawahu al Bukhari was min al kauzar. Sumbernya dari al kauzar. Sumbernya dari al kauzar eh, di kauli Sallam. Wa'atani al kauzar wa'atani al-kawthar inna a'atayna inna a'ataynaka al-kawthar wa'atani al-kawthar nahrun al-kawthar dikatakan nahrun fil jannah sungai yang ada di jannah yasilu fi hawt dia mengalir ke arah apa? ke arah telagaku mengalir ke arah telagaku kala rawahu Ahmad kala bin al-kathir wa'uwa hasan atau hasan al Isnad wal-matan Berkata Ibnu Katsir, hadis ini hadis yang secara sanad maupun matannya ialah bagus atau hasan. Kemudian kata Muallif rahimah, "Wa likulli nabiyyin haudun." Setiap masing-masing nabi itu punya telaga, punya danau. Masing-masing nabi Allah berikan keutamaan pada mereka itu ada haud. "Li kulli nabiyyin haudun." Walakin haudun nabiy, sallallahu alaihi wasallam akbaruha wa'zamuha wa, aizamuha, wa waridatan tetapi haudnya nabi telaganya nabi danau nya nabi yang akbaruha yang paling besar wa'zamuha yang paling indah wa waridatan yang paling banyak pengunjungnya yang paling banyak pengunjungnya liqaulin nabiji sallallahu alaihi wasallam inna li kulli hauban. hal itu berdasarkan hadis nabi Setiap masing-masing Nabi itu ada dan punya haut. Ada dan punya haut. Wa innahum layatabahu layatabahuna ayyuhum aksar waridatan. Ayyuhum aksar waridatan. Dan mereka berbangga-bangga. Mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga. Siapakah dari mereka itu yang paling banyak yang mendatangi. Wa inni la arju an akuna aksaruhum waridatan. Dan aku barakah wafikum berharap bahwa akulah orang yang dikatakan nabi yang hauznya terbanyak pengunjungnya terbanyak pengunjungnya. Rauhu termili wakala karibun warawadalik ibnu Abi Dunya wabnu Majah min hadith Abi Sa'id wafih bapun, lakin sahphah wabagdhum min ajli ta'adut turuk dan sebagian ulama ada yang menerbitkan hadis ini dan ada pula yang mengatakan sahih berdasarkan barakah wafikum jumlah riwayat yang ada demikian hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampai pada perihal pembahasan yang akan berlanjut kepada sirat, kemudian tentang sifat sirat demikian pula berkaitan dengan uh, sur ala sirat jembatan yang membentang pada dua bibir neraka dan juga baru kemudian masuk kepada syafaat Baru masuk kepada syafaat Wallahualam Demikian yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan uh, Sore dan malam hari ini Mudah-mudahan apa yang kita Bacakan bersama dan apa yang Kita sampaikan memberi manfaat kepada kita Semua dan semoga Allah Azza Wajalla memberikan yaitu penambahan Baik ilmu, demikian pula Keimanan, demikian pula ketakwaan Fabarakullah Fikum Dan dengannya semoga Hal itu menjadi perisai bagi kita serta barakallahu fikum sebagai penjaga kita semua dari hal-hal yang akan membahayakan daripada keselamatan agama kita dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikatakan ditutup dan diakhiri dalam hayat e, kehidupan ini yaitu dengan kematian yang dikatakan sebagai kematian yang husnul khatimah amin ya rabal alamin ada kurang nyaman maaf kita cukupkan subhanallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaih akhir doa Anilhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh